بركة الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى الهجرة إلى الحبشة هجرة منوج نقر الحبشة Falamma ishtadda al-bala' wa adzina Allah Subhanahu lahum fil hijrat ila ardh cobaan semakin berat yang menimpa kaum muslimin di Makkah setelah mereka masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu semakin hari semakin berat cobaan yang dirasakan oleh kaum muslimin Allah subhanahu lahum fil hijrati ila ardhil al-habasha maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengizinkan mereka untuk berhijrah menuju negeri habasha wahya fi gharbi makkah dan negeri habasha berada di sebelah barat makkah Bainal baladaini sahari Sudan wal bahri Dan Najri Habashini terletak di antara dua negeri Sahari Sudan Iaitu bahagian padang pasirnya negeri Sudan Terletak di antara padang pasir negeri Sudan dan Al-Bahrul Akhid Minal Yaman. Lautan yang memanjang dari Yaman ilal Qulzum. Jadi berada di sepanjang dari negeri Yaman hingga ke Al-Qulzum. Dan yang dimaksud Al-Qulzum di sini yaitu Laut Merah. Dan asalnya Al-Qulzum ini nama sebuah kampung. Kampung ini berada di pinggiran Laut Merah. Sehingga dinisbatkan ke Al-Qulzum. Yang dimaksud di sini adalah Al-Bahrul Ahmar. Laut Merah tersebut. Dan ini wahai saudara-saudaraku merupakan cobaan yang dirasakan oleh kaum muslimin pada masa-masa awal Islam di mana mereka merasakan cobaan yang sangat berat pada saat mereka mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam kepada yang lainnya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada mereka dan diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan hijrah menuju negeri Habasyah karena mereka mengetahui bahawa di negeri Habasyah meskipun itu adalah merupakan negeri kafir namun negeri ini memiliki seorang raja yang dikenal adil terhadap rakyatnya. dia tidak pernah berbuat zalim kepada rakyatnya dan hijrah menuju Habasyah ini terjadi dua kali. Yang pertama pada bulan Rajab tahun kelima setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dan sebab hijrah pertama menuju Habasyah adalah gangguan kaum musyulikin. Penyiksaan mereka kepada kaum muslimin. Yang tiada henti. Kapan mereka punya kesempatan untuk. Menyiksa. Siapa yang mereka sanggup untuk mereka siksa. Dari kalangan budak. Laki-laki maupun wanita. Maka mereka melakukannya. Sehingga inilah yang menyebabkan para sahabat. Berhijrah dan itu berdasarkan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak berhijrah disebabkan karena beliau masih mendapatkan perlindungan. Beliau memiliki seorang paman. Abu Talib yang meskipun dia dalam keadaan kafir, namun dalam hal memberikan perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia selalu memberikan pembelaan dan perlindungan dari kaum musyrikin Quraisy yang hendak menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana itu yang berhijrah adalah para sahabat, walaupun Taala anhum. Dan hijrah pertama kali dari kalangan para sahabat mereka berjumlah 12 orang dari kaum lelaki dan 8 orang dari kaum wanita. فَكَانَ أَوَّلَا مَنْ خَرَ جَفَارًا بِدِينِهِ إِلَى الْحَبَشَةِ Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan orang yang pertama kali keluar beliau meninggalkan kampung halamannya karena memelihara agamanya menuju Habesah adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu Wahai dia bersama istrinya, Rukiah bintu Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersamanya istrinya, Rukiah bintu Rasulullah, Alaihi Salat Wasalam. Dan tabi'ahu nasi, lalu kemudian diikuti oleh kaum Muslimin yang lainnya. Dan ini yang paling masyur dari ahli sejarah, bahawa yang pertama kali keluar menuju negeri Habasha adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu bersama istrinya lalu kemudian diikuti oleh kaum Muslimin. Waqila dan ada yang berpendapat bal man manhajra ila ardi al Abu Hatim. Ibn Amr, Ibn Abdi Syams Ibn Abdi Wud bin Nasr bin Malik ada yang berpendapat bahawa yang pertama kali berhijrah menuju negeri Habasyah adalah Abu Hatib bin Amr bin Abdi Syams yang masyur sebagaimana yang kita sebutkan adalah Huthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dan mereka berjumlah 12 orang dari kaum lelaki dan 8 orang dari kaum wanita. Tsumma kharaja Ja'far bin Abi Thalib wa jama'atun. Radhiyallahu anhum warḍahum. Lalu kemudian setelah itu keluar Ja'far bin Abi Talib dan sekelompok dari kaum muslimin radhiyallahu anhum wa radahum maka kanu nayfan wa thamanina rajula dan mereka ketika itu berjumlah 80 orang lebih 80 orang lebih 10 al ikhwah rahimakumullah dan di sini beliau al hafiz bin kathir rahimahullah Menyebutkan hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Ketika beliau menyebutkan bahawa yang pertama kali keluar menuju Habasyah adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, lalu diikuti oleh kaum Muslimin. Maka ini adalah hijrah yang pertama kali, yang bersama 12 orang dari kaum lelaki dan delapan orang dari kaum wanita lalu setelah itu Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan keluarnya Ja'far ja bin Abi Talib dan sekelompok dari kaum muslimin menuju Habasyah ini adalah hijrah yang kedua menuju Habasyah dan hijrah yang kedua menuju Habasyah ini berjumlah 80 orang lebih. Dan bersama mereka 18 orang dari kaum hawa. Dari kaum wanita. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najashi bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami, iaitu yani memerintahkan kepada kami untuk berhijrah ke negerinya an Najashi, yaitu Habashah. Wanah nunahwan min samanina rojula dan ketika itu kami berjumlah delapan puluhan orang. Di antara mereka Abdullah bin Mas'ud, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Arfathah, Uthman bin Madrūn, dan Abu Musa al-Asy'ari, radhiyallahu ta'ala anhum termasuk di antara mereka. maka ini menunjukkan bahawa Hijrah ke Habash terjadi dua kali. Disebutkan dalam sebahagian riwayat Bahawa ketika hijrah pertama kali Menuju negeri Habasyah Yang berjumlah hanya sekitar 12 orang Dan 8 orang dari kaum wanita 12 orang dari kaum lelaki Sempat tersebar berita Di Makkah Bahawa ketika Rasulullah SAW Solat di depan Ka'bah, lalu kemudian beliau membaca Surah An-Najm. Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca akhir dari Suratul Najm yang di situ ada anjuran untuk sujud, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan sujud at-tilawah pada saat membaca surahun najm ini nah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surahun najm lalu pada akhirnya beliau sujud maka semua orang-orang musyrikin yang ada di situ mereka pun ikut sujud bersama sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya ikut sujud Kecuali satu orang. Orang ini anggat untuk sujud. Lalu dia mengambil tanah. Dan tanah ini ditaruh di jidatnya. Lalu dia mengatakan Ana Kalau saya sujudnya cukup begini. Dia enggak perlu sujud. Tapi tanahnya yang diangkat ke atas. Yang ditaruh di jidatnya. Adapun yang lain semuanya ikut sujud. Maka kaum muslimin menyangka bahawa mereka telah masuk Islam. Karena mereka ikut sujud bersama sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin saja mereka terpengaruh pada saat mereka mendengarkan bacaan Rasulullah alaihi salatu wasallam lalu kemudian mereka ikut sujud. Akhirnya menyebarlah berita. Dan berita ini sampai ke negeri Habasyah dan didengarkan oleh kaum muslimin Yang sedang melakukan hijrah Di Al-Habasha Berita yang menyebar Itu mengatakan bahawa Sekarang kondisi Mekah sudah berubah Yang mereka dulu melakukan perlawanan Mereka sudah masuk Islam semuanya ya. Bahkan mereka telah ikut Salat bersama Rasulullah wasalam, Sujud bersama Rasulullah Padahal hasilnya ini berita yang menyebar sampai ke negeri Habasyah. Ya tentunya zaman dahulu tidak seperti sekarang untuk mengecek berita tinggal di telefon kan? Ah, ya Rasul gimana? Ya enggak. Nah, padahal hasil sampai berita ke negeri Habasyah, bahawa orang-orang musyrikin telah masuk ke dalam Islam. Kondisi Makkah telah berubah, maka pulanglah mereka. Karena mereka pada asalnya memang cinta dengan kampung halamannya. Mereka ingin kembali berkumpul dengan kerabat-kerabat mereka. Yang dahulu memusuhi mereka. Dan mereka ingin kembali ke kampung halamannya. Maka yang sangat mereka cintai. Begitu mereka kembali. Ternyata kondisinya tidak seperti yang mereka bayangkan. Bahkan lebih parah. Lebih parah dari sebelumnya tindakan orang-orang kafir Quraisy semakin merajalela. akhirnya terjadilah hijrah yang kedua ke negeri Habasyah yang jumlahnya semakin bertambah yaitu delapan puluhan orang lebih dan bersama mereka delapan belas dari kalangan para wanita disebutkan dalam riwayat Alimamu Ahmad dan al-Tabarani Dari Abdullah bin Amir Ibn Rabi'ah Dari ibunya Layla bintu Abi Hatmah. Layla bintu Abi Hatmah ini termasuk wanita yang ikut berhijrah Menuju negeri Habasyah Ketika Layla bintu Abi Hatmah ini akan berangkat dia menaik kendaraannya, maka dia pun bertemu dengan Umar bin Khattab yang ketika itu masih dalam keadaan kafir dan dikenal penyiksaan yang sangat keras terhadap kaum Muslimin. Walhasil Umar bin Khattab ini pun datang, mendatangi Laila bintu Abi Hasmah pada saat Laila hendak keluar, meninggalkan Makkah. Maka Umar pun bertanya kepada Layla, Aina turidi? Mau ke mana kamu? Ya. Kata Laila bintu Abi Hazma, ya, dia sudah berada di atas untanya ketika itu, dan siap untuk berangkat. Nah, maka dia mengatakan, Aizaitumuna, Fidinina. Fana'zhabu ila arzillahi, حيث لانوذ. Kalian telah menyakiti kami. Di dalam agama kami, kami ingin berangkat. Kami ingin meninggalkan negeri ini menuju negeri Allah di tempat yang kami tidak akan disakiti oleh siapapun. Mendengarkan itu, apa kata Umar? Sahibakumullah. Semoga Allah subhanahuwataala bersama kalian. Ini Umar masih dalam keadaan kafir. Ketika mendengarkan Laila akan keluar menuju Habesha. Kata Umar, sahibakumullah. Semoga Allah menjaga kalian, menemani kalian. Setelah itu Umar pergi. Setelah Umar pergi, datanglah suaminya. Suami Laila, Amir Ibn Rabi'ah. Maka Laila pun mengabarkan kepada suaminya. Tentang. Umar dan tentang perkataannya kelihatannya Umar ini sudah melembut tidak seperti sebelumnya itu dengan ucapan Umar sahibakumullah semoga Allah menemani kalian, bersama kalian nah maka istrinya pun menceritakan kepada Amir ibn Rabi'ah, suaminya bahawa Umar tadi datang lalu kemudian dia mendoakan saya dan mendoakan kita pada saat kita hendak berangkat apa kata Amir al-Rabi'ah ketika mendengarkan itu? Terajina ayyuslim. Apakah kamu mengaminkan supaya dia masuk Islam? Terajina amini. Apakah kamu akan mengaminkan? Iyani kamu mengharapkan agar dia masuk Islam? Wallahi la yuslim hatta yuslim. Himarul khattab. Demi Allah dia tidak akan masuk Islam. Sampai keledainya khattab masuk Islam. Sampai keledai yang khattab masuk Islam Walau dia tidak akan masuk Islam Ya Karena Amir melihat ini keras Luar biasa Nah sikapnya yang demikian Tegas Keras Kepada kaum muslimin Menyebabkan dia mengatakan nah ini mustahil Mustahil orang yang bisa masuk Islam Nah Dia tidak akan masuk Islam Sampai masuk Islamnya Keledai Keledainya khattab Nah walhasil berangkatlah para sahabat naam ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa beliau tetap tinggal di Makkah waqadzakara Muhammad ibn Ishaq fi jumlatiman hajarah ila ardu al-habashah Aba Musa al-Ash'ari Muhammad bin Ishaq sebagaimana kita ketahui bahawa Muhammad bin Ishaq bin Saurah beliau memiliki kitab tentang sirah yang masyur dengan sirah Muhammad bin Ishaq nah, di dalam kitab beliau ini Muhammad bin Ishaq beliau menyebutkan nama-nama para sahabat dan sahabat yang berhijrah menuju Habasyah ketika itu beliau menyebutkan satu persatu dari 80 sahabat yang berangkat ke Habasyah. Nah, termasuk di yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq yang ikut hijrah ke Habasyah adalah Abu Musa al ashari Di sini kata beliau, Muhammad bin Ishaq menyebutkan termasuk di antara yang berhijrah menuju negeri Habasyah adalah Abu Musa al ashari Abdullah bin Qais. Wama adrimahamalahu ala hada. Lalu kata Ibn Kafir, saya tidak tahu apa yang menyebabkan Muhammad bin Ishaq menyebutkan Abu Musa al-Shari termasuk di antara yang ikut berhijrah bersama dengan para sahabat. Fatin hada amrun zahirun la yafah ala manhu adunhu fi hada sya'ni. Padahal ini merupakan perkara yang jelas yang tidak tersamarkan bagi orang yang di bawahnya dia pun dalam hal ilmunya, dalam perkara ini dalam urusan sejarah tidak tersamarkan bahawa Abu Musa tidak bersama mereka, tidak bersama dengan orang yang berhijrah menuju Habasyah dari Makkah. Wajad anka radalikah alaihi al-Waqidi wa ghairuhu min ahli al-Maghazi. Oleh karena itu diingkari oleh al-Waqidi dan yang lainnya dari ahli sejarah. Mereka mengingkari apa yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq yang memasukkan Abu Musa Al-Asy'ari termasuk di antara yang ikut berhijrah dari Makkah menuju Habasyah. Wa dan mereka mengatakan inna Abu Musa innamahajara min al-Yaman ila al-Habasyi ila 'indi Ja'far. Bahwa mereka mengatakan bahwa Abu Musa berhijrah dari Yaman menuju Habasyah. Lalu kemudian tinggal bersama Ja'far. Jadi kata mereka ini, Bahwa Abu Musa tidak berangkat dari Mekah menuju Habasyah. Namun Abu Musa dari Yaman, dari negerinya. Karena Abu Musa asal dari Yaman. Lalu kemudian dia bersama dengan sekelompok orang-orang yang berasal dari Yaman, Naik perahu, naik kapal. Lalu kemudian, Kapal terjadi musibah yang menimpanya, sehingga menyebabkan kapal tersebut karam di Habasyah. Maka tinggallah Abu Musa di Habasyah dan bertemu dengan Abu Ja'far dengan Ja'far bin Abi Talib. Lalu kemudian beliau masuk Islam. Nah, kajian yang mencerahan bihi fi al-Sahih. Sebagaimana yang telah disebutkan dengan jelas di dalam al-Sahih. As-sahih yang dimaksud di sini adalah riwayat Bukhari dan Muslim min riwayathi radhiyallahu anhu dari riwayat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu. walhasil hasil di sini uh, Al Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala beliau mengkritik Muhammad bin Ishaq yang menyebutkan bahawa Abu Musa Al-Asy'ari termasuk diantara orang-orang berhijrah dari Makkah menuju Al-Habashah lalu beliau menyebutkan bahawa para ahli sejarah mengingkari termasuk di antaranya Al-Waqidi dan sebagai faedah bahawa Al-Waqidi ini meskipun dia dikenal sebagai ahli sejarah namun dalam hal peribaitan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran bahkan para ulama menuduhnya sebagai pendusta. ini Al-Waqidi dan bahkan Al Hafidz Al Zahabi rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam Mizanul I'tidal ketika menyebutkan biografi Al Waqidi kata beliau istaqarral ijma'u wahani Al Waqidi bahwa telah sepakat para ulama dalam melemahkan Al Waqidi Ini sebagai faedah bahawa Al Waqidi termasuk di antara ahli sejarah yang dilemahkan riwayat-riwayatnya. Sehingga apabila dia bersendiri dalam meriwayatkan satu berita atau satu hadis yang tidak dikuatkan oleh yang lainnya maka tidak diterima riwayatnya. Disebabkan dia seorang muttaham yang dituduh mendustakan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun berita tentang berangkat menuju Habasyah dari Makkah bahwa Abu Musa Al-Asy'ari termasuk di antara rombongan para sahabat yang berhijrah telah diriwayatkan dari jalur yang lain selain dari Muhammad bin Ishaq seperti Abu Bakar bin Abi Saibah dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Dalailun Nubuwah dari hadis Abu Musa beliau berkata amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nantaliqa Majazfar ila al Habashah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berangkat bersama Ja'far menuju Habashah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muahmad dari Abdullah bin Mas'ud seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya di riwayat Tabarani, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutus kami menuju Habashah. Lalu disebutkan beberapa orang di antaranya ikut berhijrah dan disebutkan oleh Ibn Mas'ud bahawa Abu Musa al-Sharih termasuk di antara yang ikut hijrah menuju Habashah bersama rombongannya Ja'far bin Abi Talib. Sementara disebutkan di dalam as sahih buat Bukhari dan Muslim secara wahyir bahawa Abu Musa al-Sharih berangkat dari kampungnya. Dari negeri aman. Menuju Habasya. Yani, Ia mereka bersama dengan rombongan Abu Musa al-Syari. Dalam satu perjalanan naik kapal lalu kemudian kapalnya Karam. Maka terdampadlah Abu Musa al-Syari. Di negeri Habasya. Dan bertemu Ja'far. Bertemu kaum muslimin lalu kemudian beliau masuk Islam. Naam. Dan tinggal bersama Ja'far di Al-Habasya maka al-hafiz min hajar rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya para ulama berusaha untuk mengkompromikan riwayat ini ya berusaha untuk mengkompromikan riwayat yang menjelaskan tentang hijrahnya Abu Musa al-Ash'ari mereka mengatakan bahawa Abu Musa al-Ash'ari pada asalnya beliau telah mendengarkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam Sehingga beliau sempat dari Yaman menuju ke Mekah. Tiba nya beliau di Mekah maka beliau pun masuk Islam. Dan ketika ada anjuran untuk berangkat ke Habasyah maka beliau pun mengikuti rombongan untuk berangkat menuju Habasyah. Namun Abu Musa Al Ashari berangkat ke kampungnya terlebih dahulu. Ya, berangkat ke kampungnya terlebih dahulu lalu kemudian berangkat bersama dengan rombongan sampai kemudian ke Habasyah sampai ke negeri Habasyah lalu berkumpul bersama dengan Ja'far bin Abi Talib di Al-Habasyah demikian para ulama uh, tatkala mereka mengkompromikan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hijrahnya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu menuju negeri Habasyah fanhazal muhajiruna ila mamlakati ashamah al-Najasyi Maka kaum muhajirin pun Mereka berhijur ke Habasyah Maka mereka pun Berlindung Kepada kerajaan Ashamah Ashamah ini Nama, nama dari Raja Raja An-Najashi An-Najashi Ini adalah merupakan istilah Raja Habasyah Jadi siapa saja Dari Raja Habasyah Disebut An-Najashi Sama seperti istilah Fir'aun sama seperti istilah Kaisar, Kisra, Herakl, dan yang semisalnya ini adalah merupakan istilah-istilah uh, gelar bagi seorang raja. Siapapun yang menjadi raja di Habasyah, maka dia disebut An-Najashi. Adapun namanya As-Hamah. Ada yang menyebutkan bahawa As-Hamah ini, di dalam bahasa mereka artinya Al-Atiah. Pemberian. Ini yani sesuatu yang menunjukkan Kedermawanan seseorang Fa awahum wa akramhum, fa kano indahu amini. Maka kerajaan Najashi ini pun memberikan perlindungan kepada kaum Muslimin dan memuliakan mereka dan mereka tinggal dalam kerajaan atau kekuasaan An Najashi dalam keadaan mereka aman. Dalam keadaan mereka aman. Maka dari kisah ini baca surah Ikhwan rahimakum ada faedah yang penting untuk kita sebutkan dalam permasalahan hijrah. Bahawa al-hijrah al termasuk amalan yang disyariatkan. Dan hijrah adalah merupakan amalan yang dianjurkan, yang disyariatkan terus menerus. Amalan ini terus berlaku hingga yaumul Qiyamah. Hanya saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakanlah hijrah tabah dal fethi tidak ada hijrah setelah dikuasai dan ditaklukkannya kota Makkah. Maksudnya tidak ada lagi hijrah dengan meninggalkan Makkah. Disebabkan karena Makkah telah menjadi darul Islam. Telah menjadi negeri Islam, negeri kaum Muslimin, sehingga tidak boleh lagi hijrah meninggalkannya. Adapun hijrah dari satu daerah menuju negeri yang lainnya, karena sebab yang syar'i, maka yang demikian ini diperbolehkan dan tetap disyariatkan. La takwatul hijrah ila yomil kiamat. Sampai hari kiamat terus disyaratkan hijrah dan hijrah di dalam Islam terbagi menjadi dua bahagian hijrah dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam menuju kepada negeri Islam seperti hijrahnya kaum Muslimin dari Makkah menuju Al-Madinah. Sebab Madinah pada saat itu telah menjadi Darul Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat berhijrah ke sana. Yang kedua, hijrah dari negeri kafir menuju negeri kafir yang lainnya yang lebih aman. Yang dengannya kaum muslimin dapat luasah Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hijrahnya kaum muslimin dari Makkah. Menuju ke Al-Habashah. Ketika mereka tidak mampu menampakkan agamanya. Di Makkah disebabkan karena kezaliman. Dan penindasan yang terjadi. Yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy, Maka mereka pun meninggalkannya. Dan berhijrah berhijrah menuju Al-Habasha yang mereka mengetahui bahawa rajanya adalah raja yang tidak pernah walim kepada rakyatnya, meskipun dia dalam keadaan kafir oleh karena itu masih saja para ulama membolehkan hal yang demikian misalnya ada seorang yang hidup di sebuah negeri kafir dalam keadaan dia tidak mampu menjalankan agamanya dan dia mengetahui bahawa ada negeri kafir yang lain yang dengannya kaum muslimin diluasa untuk beribadah maka dianjurkan bagi seorang untuk berangkat ke negeri tersebut meskipun itu negeri kafir namun diperbolehkan disebabkan karena dia tidak mampu menampakkan agamanya di negeri tersebut, Al Syeikh Al Hallama Abu Al Jabiri, hafidzohullah Taala, Alabatul Madinah, beliau menjelaskan bahawa berhijrah terbagi menjadi dua hukum. Ada yang wajib, ada pula yang mustahabbah. Adapun yang wajib, apabila seorang tinggal di negeri kafir dalam keadaan dia terfitnah agamanya terfitnah kehormatannya dan dia tidak mampu untuk menegakkan apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya maka kondisi yang seperti ini mewajibkan bagi seorang ketika dia mampu untuk berhijrah maka wajib baginya hijrah Apakah ke negeri kaum muslimin dan itu asal hukum bahwa yang terbaik yang afdal hijrah ke negeri kaum muslimin atau ke negeri kafir yang dia merasa aman dalam memelihara agamanya dan memelihara kehormatannya memelihara agamanya dan memelihara kehormatannya Adapun yang sunnah mustahabbah Iaitu hijrah dari Negeri kafir menuju ke negeri Islam Untuk menguatkan agamanya Misalnya untuk talab ulil Menuntut ilmu Mempelajari Islam Atau untuk mendapatkan Harta yang lebih halal Disebabkan kerana negerinya Sulit untuk mencari yang halal Maka ini kata beliau Mustahabbah apabila dia tetap di negerinya tersebut mampu untuk menegakkan Islam menegakkan apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya oleh karena itu beliau pernah ditanya tentang sebagian mereka yang uh, ditindas yang mendapatkan kesempitan di negerinya, negeri kafir mereka kesulitan untuk mengamalkan agama mereka, mereka kesulitan untuk Mempelajari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau memerintahkan untuk hijrah ke Birmingham. Birmingham salah satu bagian kota di Inggris. Akan tetapi di sana kaum Muslimin mereka mampu untuk menegakkan agamanya. Mereka menjalankan ibadahnya dengan bebas. Nam dan bahkan mereka bisa mempelajari Sunnah, mempelajari ilmu yang bermanfaat di sana. Nah, maka disyariatkan untuk berhijrah ke negeri kafir apabila dia merasa aman untuk memelihara agamanya dan kehormatannya. Nah, dan ini juga fatwa dari sebagian para ulama di antara Muhammad Aman, Al-Jami, Rahimahullahu Ta'ala. Tayyib sampai di sini ayah dan ikhwah. Semoga apa yang kita jelaskan beri manfaat kepada kita sekalian. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله